Euskal gobernuak eman berri bituen datuen arabera astero bostehun etorkin dira Espainiako hegoaldetik etorriak Euskal Herria zeharkatu nahi naiguutenak eta ibilbide horretan batez bestean gau bakarra igarotzen omen dute Euskal Autonomia Erkideguaan gazteiz Bilbo Donostia eta Iuneen eskainitako berrehun amairu hoetan. Azken billabetetanmila beatundi gora otordu eta arropa ere eskaini diete gurutze gorriak gune ofizialuetan baina muga zeharkatu aitzzin egoera komplikatzen zaie etorkinei sos arrazakkerak elkarteak salatu du, jendarmeriak endaian beroan itzulketak egiten bituela, legez kanpoko aizanik ere etorkinak irunera itzuliaz. Hala irunen lekaina ikastetxeko gimnasioan Egokitu buten, irurogei plazako beineko aterpetxea ez da naikoa. Izalere eusko jaurlaritzak antolabutako dispositiboa, etorkinek gehienez egunez baliatu bezakete soiliek eta asko dira irunera itzulian gauak kalea eman behar dituztenak. Joki meli da, EH Bilduko irungo autetxiak salatu duenez, instituzioek ez dute borondate askia agertu aterabide bat emateko, eta gizarte eragiletako eundi gora bolondreseko sabutako laguntza sare bat da lanean ari dena irunen, Irungo lakasita gaztetxea bilakatu belari getorkin hauen ATP. Bakigun migranten afera ez dela geldituko hotza egingo den arte, ez? Ordun gabonetan hola jaitsikoa da, baino bai ikusten dugu, ba bueno, improvisazio altua egondela ba aste hauetan eta ba nikusten ut gure aldetik ere egin bar duguna dela norbait nabermentzea e, pertsona horiek eta eragile sozial horiek egiten ari diren lana eta adibidez txo bat e, jarriko izot e, atzo hogei e, lagun baino txudeen barruan eta beste hamar lagun kanpoan geratu behar izan ziren baina 5 gaueko e, epe hori ba egindazutelako ez eta hori da ezin ez dena onartu eta bueno lakasitan ari ere lo egiten asko tazko.